Як ось чує Петро тупотять коні. Усе ближче, ближче. Розпізнає на швидку ристь двох ступаків. Звернув з доріжки за кущ, щоб ні з ким не зустрітись. Як ось чує й людську мову. По зорі усяке слово доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос, а по-чорногорському «бре да море» пізнав його побратима. Кирило Тур говорить. «Що-то, брате, скажуть ваші отмечари про Запорозького хисть, як ми підхопимо оцю дівойку?» А Чорногор йому «бре, побро, мені усе здається, що ти тільки морочиш мене. Не впевнюсь?» поки не побачу дива на свої очі. Місяць не скоро зайде, каже запорожець. Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш, дівойку, не наробивши гвалту? Е ге пане брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж є дармо завороживши двері? Море, каже Чорногор.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 да й пішов тихою ступою. «Треба ж так із юродства дозайти да в голову», думає ідучи Петро. «А це не удавай із себе химородника не бурли, як кабан в кориті». Рад би я був, коли б Сомко за цей жарт звелів, жартуючи погріти йому киями плечі. Пройшовши згони,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 Іде між людьми поголоска про їх характерство. Утікає от татар, розтелине воді бурку, да й попливе, сидя на другий берег. Ну то вже дурниця, що ляхи з переполоху проводять, буцімто запорожці, ростуть у великому лузі з землі, як гриби. Або що в запоросці не одна, а дев'ять душ у тілі, що поки його вб'єш, вбив би дев'ятеро простих козаків. Може, не зовсім правда й про бурку. А що Запорожцеві вкрасти, що задумає, то, мов, із з гаманатю стати. дістати. Вони напускають ману на чоловіка. Дай згадав, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману напускав. «Що ви, каже, що мене стережете? Як схочу, то лиха встережете мене. Ось, зав'яжіть мене в мішок. Зав'язали його, дай притягли за трямки. Аж він і йде за дверей. А що, вражі діти, встерегли? Що ж, думає, який все такий химородник? Піду скоріш, щоб справді не вкоїв він якого лиха.